Prefetak presentatu eta haute lan taldeko osatzen duten proiektua ez dutela guztukua akbako lau hau zapezek jadanik erranazuten eta hori konfirmatu dute hastezken untako prentsa horrekoan. Horien onduan, Ziburuko hau eta barnekaldeko beste bost auzapez ere baziren, horietan mehaineko hau zapezza, Jean-Pierre Delg, errandauku zergatik ez duen erri elkargo bakarren proiektua gustukoa. Guk ikusten dugu, uh, hobe ditakela emeki-emeki abiatzia, uh, hurbilootik segitzelan izaiteko gauzak, zeren eta ezpaititugu ahas kezka berak, ene guztuko. Gu eh, meaineko eta kanpaina eskualde hunek denak eh, ez du populazione eh, nombre bera, eta geruari buz bat izaitiari izanen da problemat, Nun, jine maita mementoat, nun eranen maitute, gu batugu jende gehiago, behaz guk ahrazoin behar dugu. Eta nekezo izain da, gu herritipien defendiatzia. Presentatua izan den aurkako proposamenia, naipatzen da oraiko herri ilkarguena txikitzia, salbu txiki egiak direnak, ioldi oztibarre eta bidaxunekoak, eta Pol Metropoliten Azupli delako egitura bat xutik ezartzia. Euskal Eiko elkargo bakararen proposamena baztertzen badute, noiz pentsatzen duten beste egitura plantan ezartzea kaldegin diogu Michelak niagittzeko auzapeari. Onkrego gune hori bere ahala sortuko dugu. Tutzuit hirogaalde konpetan strategi Bere ahala konpetentziako kanen ditu. Bai hizkuntza eta euskal kulturarena eta beste saietan ere bere alat. Ehon zuit lekolektiviiteki exist eta oraiko egi elkargoak planian ari direnak bermoldatuko eta elgarretaratuko dira azkenian Integratzeko egitura batean. Ah, C'est le même objectif mais nous espérons plus réaliste et ambitieux. Ki nous semble un chemin plus réaliste mais tout aussi ambitieux.